Узяв міністра до своєї лісової хишки під претекстом заготівлі дрів, дав добряче прочумитись, проспатися, відпоїв розсолом, бо з похмільним чоловіком балачка виходить хоч і емоційна, проте нерезультативна. А тоді віддухопелив міністра так, що той тиждень стогнав і не міг перевернутися з боку на бік. Між стусанами дамський провів сином. Лікнепівський семінар на тему «Уплив алкоголю на...» З лісу повернувся такий натхненний і замислений, що стара лісапедиха не наважилася запитати, куди дів її синочка. За тиждень міністр повернувся. Почесна варта в особах рудого Жуліка і його дружбана, місцевого авторитета Рекса Кучмика, привітала його урочистим маршем і сімейне життя нової тиховодської родини поволеньки покотилося вперед. Терапія дамського подіяла. Катерина таки пересвідчилася, що втрачала небагато, щоб не сказати, зовсім нічого не втрачала, коли сексуального досвіду не мала. Поставилася до цього, як ще до одної виробничої повинності. Подоїти двох корів, насипати курям, завдати корму свині, доглянути хвору матір, зварити на всіх обід, прибрати в хаті, прополоти дальший город, прошарувати ближчий, а на десерт – міністр. Нового вчителя Катерина не помітила. Дітей у неї не знаходилося, а вчителюку подруги теж не надбала. А тут саме нагодилися буряки – Дирекція по імені Гагаріна запропонувала всім «Дамо восени цукру за потребою, як доглянете і обробити ділянку буряків». Міністр стріпанувся, бо потребу мав. «Хочеш, іди сам. Я й у лавці візьму. Кіла двох мені вистачить», – сказала Катерина. «Це не мужчинське діло, буряки сапать. Мужчини туди й не підуть, а ти якраз». Я тобі повітку перекрию сьогодні ж. Ні, пізно вже, завтра. Катеринені рядки починалися біля ніг, а закінчувалися не знати де, може, в Америці. Отак станеш догори дригом, нісу коліна, руки в землю. Та й гей навкруги земної кулі. Міняються ґрунти, тепліше і холодніше, щось уже не по-нашому гергоче в повітрі. А ти йдеш, бур'яний шморгаєш. Доки знову через увесь глобус до початку свого рядка дійдеш, вже й урожай до спів можна за цукром у радгозп їхати. Катерина засміялася. Скажіть мені посміємося разом, сказали їй чоловічі чоботи, в які мало не носом в'їхала шаруючи буряки. Випросталася і побачила чорного чуба чорні вуса, чорні очі, велицювате обличчя, білу сорочку, розтебнуту до штанів, буйні зарості на грудях. Зробилося їй дивно, незнайомо, схожу на лоскітний шал під ребрами, запам'ятований з дитячих гойдалок. Я йду, буряки сипаю, а грядка навкруги землі обгортається, а земля крутиться, як закінчу, то знову сюди прийду, якраз і врожай поспіє. Можна цукор у радгоспі забирати. Чому я вас раніше ніколи не бачив? А то що? Романе Григоровичу, Романе Григоровичу, ми вже закінчили. Це ваші діти. Ага, а усі двадцятеро. Іду, йду, сідайте в машину, вас підвести? Ні, я ще до Америки не досапалася. Школярі кидалися грудками і несамовито горлали, поки бортова машина з написом «Люди» позбирала їх, важко перевалюючись закам'янілими слідами, від трактора. Добулася на дорогу і задерчала в село. Катерина схилилася над буряками. Має щось змінитися в крові, щоб світ навкруги перемінився. От і зараз ні звідки запахло озоном. Хтось величезний прокинувся за...